Bəqərə surəsi Bu surə Mədinədə nazil olmuş və 286 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Əlif, Lam, Mim Bu hərflər Allahla Peyğəmbəri arasında olan bir sirridir. Bu kitabın haqq olduqunda heç bir şəh şübhə yoxdur. Təqvalara doğru yol göstərən və onları hidayət edən kitabdır. Təqvalılar o kəslərdir ki, qeybə inanır, namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzilərdən başqalarına da sərf edirlər. Təqvalılar həm də o kəslərdir ki, Sənə və səndən qabaxtı peyğəmbərlərə, Nazil olunan müqəddəs kitablara iman gətirir, Ahirətə də şəksiz inanırlar. Onlar Rəbbləri tərəfindən hidayət olunmuşlardılar. Saadətə çatanlar da onlardır. Ey rəsulum, həqiqətən kafirləri əzabla qorxutsan da, Qorxutmasan da, Onlar üçün fərq etməz. Onlar qəlblərindəki bütləri atıb, Vahid olan Allaha iman gətirməzlər. Allah onların günahlarının nəticəsində, Ürəklərinə və qulaqlarına mühür olmuşdur. Gözlərində isə qəflət pərdəsi vardır. Onları qiyamət günü böyük bir əzab gözləyir. İnsanlardan elələr də vardır ki, İman gətirmədikləri halda, biz Allaha və ahirət gününə iman gətirmişik, deyirlər. Onlar belə cüman edirlər ki, Allahı və müminləri aldadırlar. Əslində isə onlar özlərini aldadırlar, bunu isə başa düşmürlər. Onların ürəklərində mənəvi bir xəstəlik var. Allah onların xəstəliklərini daha da artırar. Yalan söylədiklərinə görə də, onlar üçün ağırlı əzav var. Onlara yeryüzündə fəsad törətməyin deyiləndə, bizim işimiz yalnız yaxşılıq etməkdir deyirlər. Bilin və agah olun ki, fəsad törədənlər onların özləridirlər, lakin bunu anlamırlar. Onlara digər insanların iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman, biz də səfihlərin iman gətirdikləri kimi iman gətirməliyik deyirlər. Bilin ki, səfih onların özləridir, lakin bunu bilmirlər. Və iman gətirənlərlə üz üzə gələndə biz iman gətirmişik deyirlər, amma Öz şeytanları ilə tək qaldıqda, biz sizinləyik, möminləri ancaq ələ salmışıq deyirlər. Allah onlara istehza edər və onları öz üsyanlarında, azınlıqlarında, heyrətdə qaldıqları halda saxlar. Onlar hidayəti verib zəlaləti alan şəxslərdilər. Onların mənəvi al-veri fayda vermədi və hidayət tapmadılar. Onların halı qaranlıq gecədə od alıştıran kimsənin halına bənzər ki, od onun ətrafını işıqlandırdığı zaman Allah onların işıqını söndürər və onları qaranlıqda gözləri görməyən şəkildə bıraxar. Onlar haq sözü eşitməkdə kar, haqqa iqrar etməkdə lav və haqqı görməkdə kordular. Buna görə də onlar, Doğru yola qayıtmazlar Və ya zülmət içində göydən düşən Görültulu və ildırımlı yağmura düşmüş kimsələrə bənzərlər ki Şimşəklərin öldürmə qoruxusundan Parmaqlarını qulaqlarına qoyarlar Halbuki Allahın kafirlərə əhatəsi var İldırımın parılıcısı az qalır ki Gözlərinin işıqını alsın İldırım işıqına onlar yeriyəllər Qaranlıqı yaxalıyanda isə dayanarlar. Əgər Allah istəsəyir, Onların qulaqlarını və gözlərini əllərindən alardır. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Ey insanlar, Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, Bəlkə təqvalı olasız. O Allah ki, sizin üçün yeryüzünü döşədi, göyü isə tavan yaraddı, göydən yağmur yağışını indirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. İndi siz də Allaha bilə-bilə şəriklər qoşmayın. Və əgər bəndəmiz Muhammədə göndərdiyimiz Quranda şəkkiniz vardısa Siz də ona bənzər bir sure gətirin. Əgər düz deyirsizsə, Allahdan başqa öz şahidlərinizi də çağırın. Madam ki, Belə bir işi bacarmırsınız, Bacara da bilməzsiniz. Kafirlər üçün hazırlanmış, Yanacağı insanlar və büt etdiyiniz daşlar olan oddan qorxun. İman gətirən, Və salih əməllər edən kimsələrə müjdə ver ki, Onlar üçün ağaclarının altından arxılar axan bağlar vardır. O bağların məhsullarından ruzi verildiyi zaman, Bu daha bundan əvvəl bizə verilmiş ruzilərdəndir, deyəcəklər. Həm də onlara bir-birinə bənzəyən neymətlər gətirilir. Orada onlar üçün hər cəhətdən pak-pakizə olan zövcələr də vardır. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Əlbəttə, Allah ağca qanadı və ya ondan daha kiçiyini, ya böyünü məsəl çəkməkdən çəkinməz. İman onun Allah tərəfindən olduğunu bilirlər. Kafirlərsə, Allah bu məsəli çəkməkdən və bununla göyə çoxlarını azdırıb, bir çoxlarını isə hidayət etməkdən nə məqsədgüdür deyirlər. Halbuki, onunla fasiqlərdən başqasını zəlavətə salmaz. Fasiqlər o kəslərdilər ki, Allahla əhd-peyman bağladığından sonra əhdlərini pozurlar. Allahın birleştirilmesini əmr etdiyi şeylər qırır Və yeryüzündə fəsat törədirlər Onlar həqiqətən ziyankardırlar Allahı necə inkar edirsiniz? Bir halda ki, siz ölüydiniz O sizi dirildi Yenə sizi öldürəcək Və sonra yenə də dirildəcəkdir Nəhayət Ona sarı qaytarılacaqsınız. O Yerüzündə hər nə varsa, hamsını sizin üçün yaradan. Bir də göyün xilqətinə başlayıb göyü 7 qat halında yaradaraq nizama salandır. O hər şeyi biləndir. Əsənün Rəbb-i mələklərə "Mən Yerüzündə xalifa yaradacağam" deyən vaxtda Mələklər, biz sənə istayiş etdiyimiz, Sənin təqlisinin məşğul olduğumuz halda, Yeryüzündə fəsad törədəcək, Qan tökəcək bir kəsi yaratmaq istəyirsən, Söylədilər, Allah buyurdu, Həqiqətən, mənim bildiyimi siz bilmirsiz. Və Allah, Adəmə bütün şeylərin adlarını öyrətdi, Və sonra onları mələklərə göstərərək dedi, Əgər düz deyirsizsə, Bunların adlarını mənə deyil. Dedilər, Pərverdikara, Paksan sən, Sənin bizə öyrətdiyilərindən qeyri heç bir şey bilmirik. Həqiqətən, Sən hər şeyi bilən Və hikmət sahibisən. Allah buyurdu, Ey Adəm, Buların adlarını onlara bildir. Adəm onlara buların adlarını xəbər verdikdə, Allah buyurdu, Sizə demədim mi ki, Doğrudan da mən göylərin və yerin gözə görünməz sirrlərini, Həm də sizin zahirə çıxardığınızı, Yaxud gizli saxladığınızı bilirəm. Biz mələklərə, Adəmə səcdə edin dediyimiz zaman, İblisdən başqa hamısı səcdə etdilər. O imtina etdi, loğalandı, nəticədə kafirlərdən oldu. Sonra biz Adəmə dedik, Ey Adəm, sən öz zövcən ilə bu cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz kimi Neymətlərindən bol-bol yeyin Təkcə bu ağaca yaxın düşməyin Yoxsa özünüzə zülm edənlərdən olarsınız Şeytan olar azdırdı Və olduqları məqamdan çıxartdı Bizsə bir-birinizə düşmən olaraq Buradan aşağı inin Yerdə sizin üçün Müəyyən vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri vardır, dedik. Sonra Adəm Rəbbindən bəzi kəlmələri öyrənərək tövbə etdi. Allah da tövbəsini qəbul etdi. Doğrudan da O tövbələri qəbul edən və mehribandı. Dedik, cümləliklə buradan inin. Mənim tərəfimdən sizə bir yol göstərən gəldiyi zaman, Mənim yol göstərənmə tabi olanlara heç bir qorxu yoxdur. Onlar qəmgin də olmazlar. Kafir olan və ailərimizi inkar edən kəslər isə cəhənnəm əhlidirlər. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Ey İsrail övladı! Sizə bəxş etdiyimiz neymətləri yad edin. Əhdimə vəfa edin ki, mən də əhdinizə vəfa edim və məndən əhdimi sındırmaqdan qorxun. Sizin yanınızda olan tövratı təsdiq edən, nazil etdiyim Qurana iman gətirin və onu ilk inkar edən siz olmayın. Mənim ayələrimlə azacıq şey almıyın, Ayələrimi ucuz satmıyın, Qorxun məndən. Haqqı batilə qatmıyın, Həqiqəti bildiyiniz halda gizlətmıyın, Namaz qılın, Zəkat verin Və riku edənlərlə birlikdə riku edin. Müqəddəs törat kitabını oxuduğunuz halda, Niyə cəmatı yaxşılığa əmr edir, özünüzü isə unudursuz? Heç düşünmürsüzmü? Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diliyin. Bu ağır iş olsa da, Allaha itaət edənlər üçün ağır deyildir. Təvaz o karlar o kəsilərdir ki, öz rəbblərinə qoğuşacaqlarını və ona sarı qaydacaqlarını yəqin bilirlər. Ey İsrail evladı, sizə verdiyim neymətlərimi və sizi bütün aləmlərdən üstün tutduğumu yad edin. Qorxun o gündən ki, Allahın izni və kömək olmayınca heç kəs, heç kəsin karına gələ bilməsin, heç kəsdən şəfaət qəbul olunmasın, heç kəsdən günahlarının təmizlənib əzabdan xilas olması üçün əvəz alınmasın. Və günahkarlara heç bir kömək göstərilə bilməsin. Firon əhlinin əlindən sizi qurtardığımız vaxtı xatırlayın ki, Onlar sizə ən ağrı işgəncələr verirdilər. Oğlanlarınızın başını kəsirdilər. Və qadınlarınızı kəniz etmək üçün diri saxlayırdılar. Bunlarda Rəbbiniz tərəfindən böyük imtihan var idi. Və xatırlayın ki, biz sizə görə, Dənizi yarıb sizə nicat verdik və Feroğunun adamlarını siz baxdığınız halda suda qərg etdik. Və xatırlayın ki, biz Musa ilə 40 gecə vədələşdikdən sonra özünüzə zalım olduğunuz halda bu zoğu Tanrı qabılıqdiniz. Ondan sonra Allahın sizə verdiyi neymətlərinə Şükr edəsiniz ya sizi bağışladıq Və xatırlayın ki, sizin hidayət olmağınız üçün Musaya haqqı batildən ayırt edən tövratı verdik Və xatırlayın ki, Musa öz qövmünə Ey mənim qövmüm, siz buzova pərəstiş etməklə Həqiqətən özünüzdə zülm etdiniz İndi yaradanınızın dərgahına tövbə edin Və öz aranızda Allahdan qeyrisinə sitayış edənləri öldürün. Bu iş, yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir, dedi. Belə etdikdə, Allah tövbənizi qəbul etdi. Çünki O, tövbələri qəbul edən və mehribandı. Və Musaya, Allahı aşkarca gözümüzlə görməyincə, Sənə heç zaman iman gətirməyəcəyik dediniz. Xatırlayın ki, nəticədə gözünüzün önündə sizi ildırım vurdu. Bəlkə, şükr edəsiniz deyə, Biz sizi ölmünüzdən sonra yenidən diriltdik. Yadınıza salın ki, Teh səhrasında yaşadığınız zaman, Günün istisindən əziyyət çəkməyiniz üçün üstünüzə, Buludla kölgə saldıq Və sizin üçün meyvə şirəsi Və bildirçin göndərib Dedik Sizə ruzi etdiyimiz Pak şeylərdən yiyin Onlar isə bu kimi Neymətlərin müqabilində İtaətdən Boyun qaçırdıqlarına görə Bizə zərər vurmadılar Əksinə Öz dərinə zülüm etdilər Və hə belə xatırlayın ki Sizə dedik Bu şəhərə daxil olun və onun neymətlərindən istədiyiniz qədər bol bol yeyin və bu qapıdan Allaha səcdə edən halda təvazukarlıqla və ilahi bizim günahlarımızı bağışda deyərək daxil olun ki, biz də günahlarınızı bağışlayaq. Biz tezli ilə yaxşılıq edənlərin savabını artıracaq. Özlərinə zülm edənlər, Onlara deyilmiş sözləri dəyişdirdilər, Biz də zülm edən şəxslərə etdikləri üsyan Və xətalarına görə Göydən əzab indirdik Və Musa Öz qövmü üçün su istədiyi zaman Biz ona dedik Əsanı daşa vur Musa əsanı daşa vuran kimi 12 çeşmə fışqırmağa başladı Hər dəstə Öz çeşməsini tanıdı. Sonra onlara dedik, Allahın verdiği ruhusundan yeyin, için və yeryüzündə həddi aşıb fəsad türədənlərdən olmayıb. Və siz Musaya, ya Musa, biz hər gün gediyimiz eyni təama heç vaxt dözməyəcəyik. Öz Rəbbindən istəyə ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi tərəvəz, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan kimi şeylərdən yetirsin, dediyiniz vaxtda Musa dedi. Siz xeyirli olan şeyləri bu cür alşaq şeylərlə əvəz etmək istəyirsiniz? Onda şəhərə gedin, orada istədiyinizi taparsınız. Onlara zəlillik və əli boşluq damqası vuruldu və Allahın qəzəbinə düşarıldılar. Bu onların Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və peyğəmbərləri nahaq yerə öldürdüklərinə görə idi. Bu onların üsyan etdikləri və həddi aşdıqlarına görə idi. Möminlər, yəhudilər, nəsranilər və sabayilərdən Allaha Axirət gününə iman gətirənlərin, salih əməl edənlərin əzirləri Rəbblərinin yanındadır. Qiyamət günü onların nə bir qorxusu olar, nə də olar bir qəmqüssə görənlər. Və o vaxtı xatırlayın ki, sizdən əhd peyman aldıq və tur dağını başınızın üstünə qaldırdıq və dedik ki, sizə göndərdiyimizi ciddi tutun. İçindəkiləri yadınızda saxlayın, unutmayın. Bəlkə bununla belə təqvalı olasız. Bundan sonra siz əhdinizdən döndünüz. Əgər Allahın sizə lütfu və rəhmi gəlməsəydi, Sözsüz ki, siz ziyankarlardan vardır. Əslində siz, içinizdən bəzilərinin şəmbə haqqında Allahın verdiyi əmrə qarşı çıxanları yaxşı tanıyırsız. Biz də onlara zəlil və həqir olmuş meymunlar olun, dedik. Həm də bunu o əsrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər üçün ibrət və pərhizkarlar üçün nəsihət olsun deyə etdik. Yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa Peyğəmbərin qəbiləsi arasında Cəmaat qatili məlum olmayan bir cənazənin Məmmalı şəkildə öldüyünü görüb Peyğəmbərdən Bu cənazənin qatilinin kim olduğunu soruşduqları zaman Musa öz qövmünə Allah sizə Bu cənazənin qatilinin tapılması üçün Bir inək kəsmənizi əmir edir Deyəndə Onlar dedilər ki Bizi ələ sağırsam mı? Musa da dedi Allaha cahillikdən Və nadanlıqdan pəna aparram Çünki ələ salmaq cahil və nadan kəslərmiş idi Musanın sözünü qəbul edən qövmü ona dedilər Bizdən ötürü Rəbbindən istə bizə aydınlaşdırsın ki O inək nə cür olmalıdır Dedi Allah o inəyin nə çox qoca Nə çox cavan deyil Orta yaşlı olan bir inək olduğunu buyurur sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin. Onlar dedilər: Bizdən ötürü öz Rəbbindən istə ki, o inəyin rəngini də bizə aydınlaşdırsın. Musa dedi: Allah deyir ki, o sap sarı rəngli görənlərə xoşgələn bir inəkdir. Dedilər: Bizdən ötürü öz Rəbbindən istə bizə aydınlaşdırsın ki, O nə cür olmalıdır? Əsil mahiyyətini bildirsin. Ona görə ki, biz inəkləri bir-birinə bənzədirik. Əgər Allah istəsə, biz mütləq hidayət olacaq. Musa Peyğəmbər dedi, Allah buyurur ki, o inək, Yer şumlamaqda heç kəsə ram olmayan, əkin suvarmayan, eypsiz olan və heç bir ləkəsi olmayan bir inəkdir. Dedilər, Ey Allahın rəsulü, Artıq sənin sözündəki həqiqət bizə tam aydın oldu. Musanın qoyumu, əlamətləri deyilən inəyi, Bəni İsraildən olan bir cavan və xeyrihaq mövmünün həyətindən tapıb, Həmən inəyi o cavandan baxalı bir qiyməti alandan sonra, Musa Peyğəmbərin göstərişi ilə kəsdilər. Amma az qalmışdı ki, onlar bu işi görməsinlər. O vaxtı yad edin ki, bir nəfəri öldürüb, Və sonra onun qatili barəsində öz aranızda mübahisələrə başlarız. Allah gizlin saxladılmış şeyi aşlara çıxardandır. Əz sonra biz Musanın vasitəsilə onlara dedik, kəsilmiş inəyin bir parçasını və ya üzvünü öldürülmüş şəxsə vurun ki, dirilib qatilinin adını sizə desin. Və bu iş Allah tərəfindən, Belə də oldu, ey insanlar, həqiqətən də Allah qiyamət günü bütün ölüləri bu cür dirildər və sizə öz qüdrət nişanələrin göstərər ki, bununla siz haqqı dərk edib düşünəsiniz. Allahın sizə göstərdiyi möcələrdən sonra sizin qəlbiniz daş kimi və hətta daşdan da bərk oldu. Həqiqətən də, bəzi daşlardan arxılar axır Və bəzilər isə yarılır, içindən su çıxır Bəzisi də Allahın qorxusundan parçalanıb, tökülür Ey ürəkləri daş kimi bərk olan kəslər Belə cüman etməyin ki Allah sizin etdiklərimizdən heç də xəbərsiz deyildir Allah bu hadisələrdən sonra Musaya və ona iman gətirən bir dəstə müminlərə belə xitab etdi. İndi siz bu kimi qəlbləri, daş olanların sizə iman gətirəcəklərini umursuzmu? Halbuki onlardan bəziləri, Tur dağında Musa Peyğəmbərlə birlikdə olduqları zaman, Allahın kəlamını eşidib və başa düşdükdən sonra, onu bilə-bilə, Təhrif edirdilər Yahudilərin Dini xadimlərinin xoşa gəlməz Xəsətlərindən biri də budur ki Onlar Mühəmməd Peyğəmbərin dininə iman gətirən kəslərlə Yüz-üzə gələndə Biz də İslam dininin Haq olduğunu qəbul edib Və bu dinə iman Gətirənlərdən iş deyirlər Amma həmən sözün Sahibləri olan Yahudilər Bir-birləri ilə xəlvətdə görüşdükləri zaman Allahın toratda Həzrət Muhəmməd Peyğəmbərin haqqında Sizə bildirdiyi ayəni onlara söyləyirsiniz ki Qiyamət günü Rəbbiniz yanında Sizin əleyhinize onları dəlil gətirsinlər Heç başa düşmürsünüzmü deyirlər Məyər onlar bilmirlər ki Həqiqətən Allah onların qəlblərində gizlətliklərindən və aşqara çarplıqlarından da agaqdır. Onların bəziləri də avam və sabatsızdırlar. Onlar tövratı xam xəyallarla oxuyur, boş arzulardan və ya dillərində loğalanmaqdan başqa bir şey bilməzlər. Onlar ancaq cümana düşürlər. Həzrət Musa vəfat etdikdən sonra Yahudilərin dini xadimləri Öz əlləri ilə tövratda Allahın ayələrini dəyişdirib, onu ucuz qiymətə satmaqdan ötürü insanlara dedilər. Bu tövratda yazılan bütün ayələr Allah tərəfindəndir. Bu işi görənlərin vay halına. Öz əlləri ilə yazdırılarına görə vay olsun onların halına. Onları qiyamət günü bu kimi yolla kəsb etdiklərinin əvəzində, Ağır əzablar gözlər. Yahudilərdən bəziləri, Allah ayələrini bilə-belə dəyişdirdiklərinə görə, Cəhənnəm əzabına giribdər olacaqlarını işidərkən, öz qəbilələrinə dedilər, Cəhənnəm odur bir neçə gündən artıq bizə toxunmayacaq. Ey Muhammed, onlara de, siz Allahdan bir əhd peyman almışsınızmı ki, Allah heç vaxt öz əhdindən dönməz deyə hatiricam olasız? Yoxsa bilmədiyiniz şeyi Allah'a isnad edirsiniz. Bilin və agah olun ki, Günah edən və günahları ilə əhatə olunan kəslər, Cəhənnəm əhlidirlər. Və onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. İman gətirənlər, Salih əməllər edənlər isə, Cənnət əhlidirlər. Və onlar da orada, Əbədi olaraq qalacaqlar. Və İsrail övladından Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, Ata analarınıza, yaxın qohumlarınıza, yetimlər və yoxsullara ehsan edin, İnsanlarla xoş danışın, namaz qılın və zəkat verin, deyə əhd peyman aldıq. Sonra az bir dəstənizdən savayı çoxunuz haqdan döndüz, Çünki siz haqdan üz döndürənsiz Və bir zaman sizinlə bir-birinizin qanını tökməyəsiz Bir-birinizi öz yurdunuzdan çıxarmayasınız deyə əhd peymam bağladıq Sonra sizlə buna iqrar edib qol şəktiz və şahid oldunuz Siz isə elə adamlarsız ki Yenə də bir-birinizi öldürür və özünüzdən olan bir dəstəni öz yurdlarından çıxarırsınız. Onların əleyhinə bu cür günah və düşmənciliyilə köməkləşirsiniz. Onlar əsir olub yanınıza gələn zaman fidiyə verib onları azad edirsiniz. Halbuki onları çıxarmaq sizə haram edilmişdir. Siz kitabın bir hissəsinə iman gətirib, Digər hissəsini inkar edirsizmək? Sizlərdən bu cür işi görənin cəzası, Dünya həyatında rüsvay olmaz Qıyamət günündə isə ən ağır əzaba düşar olmaqdır. Allah gördüyünüz işlərin heç birindən heç də xəbərsiz deyilir. Onlar ahirəti verib dünya həyatını alanlardırlar, Ona görə də onların nə əzabı güngülləşdiriləcək, nə də onlara yardım olunacaqdır. Ey İsrail övradi! Biz Musaya tövratı verdik. Ondan sonra da bir-birinin ardınca peyqəmbərlər gündərdik. Məryam oğlu i̇sa açıq aydın dəlillər və möcüzələr bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla Məgər elə deyildir ki, həmişə sizin xoşunuza gəlməyən bir əmri gətirən Peyğəmbərə təkəbbürlük göstərdiyiz? Məhz buna görə də, siz o Peyğəmbərlərin bir qismini təksib etdiniz, bir qismini isə öldürdünüz. Yahudilər İslam Peyğəmbərinə dedilər,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 əllərində olan tövratı təsdiq edən ilahi tərəfindən nazil olmuş Qur'an və özləri əvvəldən o kitab ilə kafirlərə qələbə çalmaq arzusunda oldular halda, tanıdığıları Peyğəmbərlə nazil olmuş kitab gəldiyi zaman ona kafir oldular. Demək, Allahın lənəti kafirlərədir. Onlar Allahın lütf mərhəməti ilə, öz bəndələrindən istədiyinə kitab nazil etməsinə baxıllıq edərək, Allahın mühəmmədə nazil etdiyini inkar etməklə, özlərini necə də pis bir şey müqabilində satmış oldular. Və beləliklə, qəzəb üstündən qəzəb qazandılar. Kafirlər üçün zəlil edici əzab vardır. Və onlara Allahın nazil etdiyinə iman gətirin deyiləndə, Biz öz Peyğəmbərimizə göndərilənə inanırıq, deyirlər. Və ondan ayrısını inkar edirlər. Halbuki, o Qur'an haqdır və onların əlində olan tövratı təsdiq edəndir. Ey Peyğəmbər, onlara de, əgər siz iman gətirən şəxslərsizsə, vəs bundan əvvəl Allahın Peyğəmbərlərini nə üçün öldürürdüz Musa sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Sizsə onun Tur dağına getdiyi müddətdə bu zovu özünüzə tanrı olaraq seçdiniz və zülümkarlardan oldunuz. Yadınıza salınıq, o vaxtı ki, sizdən əh peyman aldıq. Tur dağını başınızın üstünə qaldırdıq və dedik, sizə verdiyimiz tövratdan möhkəm yapışın. Və onun göstərişlərinə yaxşıca qualsın Onlar dedilər ki, eşitlik Və ürəylərində isə dedilər Bu hökmlərə üsyan edir Onların ürəylərində küfürləri üzündən Bu zoğun məhəbbəti yer saldı Ey rəsulun, onlara de Əgər iman gətirmiş şəxslərsizsə Bəs niyə imanınız sizi olduca Pis şeylərə əmr edir Ey Peyğəmbər, onlara de, əgər Allah yanında ahirət evi ayrı insanlara deyil, təkcə sizə məxsusdursa, əgər doğru deyirsinizsə, Allahdan özünüzə ölüm istəyil və onu arzu edin. Çünki cənnəti özünə məxsus bilən kəs, ona çatmağa tələsər. Əlbəttə, onlar özlərindən qabaq, Axirət evinə göndərdikləri pis əməllərə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zülümkârların halından agahdır. Sən onları bütün insanlardan, hətta müşrik olan şəxslərdən də artıq yaşamağa daha həris görəcəksən. Onların hər biri min il boyu yaşamağı arzu edər. Halbuki bu uzun ömr etmək də onu əzabdan uzaq etməz. Allah onların nə etdiklərini görəndir. Ya Muhamməd, onlara de, Cəbrailə düşmən olan şəxs bilsin ki, həqiqətən o, Allahın izni ilə Quranı sənin qəlbinə nazil etmişdir. Bir halda ki, Quran ondan əvvəlkiləri səmavi kitabları təsdiq edən, möminləri hidayət edən və onlara bəşarət verəndir. Hər kim Allaha, onun mələylərinə, peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, bilsin ki, Allah da kafirlərə düşməndir. Doğrudan biz sənə açıq aydın möcüzələr göndərdik. Fasiqlərdən və kafirlərdən başqa onları heç kəs inkar etməz. Məgər yahudilər hər dəfə əhd bağladığı zaman, onların bir dəstəsi onu pozmadı mı? Əksinə, onların çoxu iman gətirilir. Onları Allah tərəfindən, onların yanında olan tövratı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldiyi zaman, Əhli kitabdan bir dəstəsi, sanki o kitabdan heç bir şeyi bilmirlər kimi Allahın kitabından düz çevirdilər. Yahudilər Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxduqları seyr kitablarını uydular. Süleyman bu kitablara uymadığı üçün kafir olmadı. Lakin o şeytanlar sehri xalqa öyrətməklə kafir oldular. Halbuki Babil'də Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları, o iki mələy həqiqətən biz imtihan vasitəsiyik, sən gəl kafir olma deməmişdən heç kəsə öyrətmirdilər. Amma onlar o iki mələydən bir şeylər öyrənirdilər ki, Onunla ərlən arvad arasında ayrılıq salsınlar. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər yetirə bilməzlər. Onlar bir şeylər öyrənirdilər ki, onlara zərər yetirirdi, fayda vermirdi. Həqiqətən bilmişdilər ki, bu kimi şeyləri satın alanlar ahirətdə bir pay aparmayacaqlar. Kaş ki, onlar özlərini Nə qədər pis bir şeyə satdıqlarını biləydilər. Və əgər onlar iman gətirib təhrizkar olsaydılar, Şübhəsiz ki, Allah tərəfindən aldılar savab daha yaxşı olardı. Kaş ki, bunu dərkəliyəydilər. Ey iman gətirənlər, peyğəmbərə, rayına demeyin, Unzuruna deyin və qulaq əzin. Kafirlər üçün ağırlı əzav vardır. Nə əhli kitabdan olan kafirlər, nə də müşriklər sizə pərbərdikarınızın tərəfindən bir xeyrin göndərilməsini istəməzdər. Halbuki Allah öz rəhmətini istədiyi şəxsə məxsus edər. Allah böyük fəzl və kərəm sahibidir. Biz hər hansı bir ayəni ləğb etsək, ya unutursaq, Ondan yaxşısını, ya ona bənzərini gətirərik. Məgər Allahın həqiqətən, hər işə qadir olduğunu bilmirsən mi? Məgər bilmirsən ki, həqiqətən, göylərin və yerin hökmələnlığı Allaha məxsusdur və sizin Allahdan qeyri bir sahibiniz, nə də bir köməkçiniz yoxdur. Yoxsa bundan əvvəl, Musadan tələb edildiyi kimi siz də öz peyğəmbərinizdən ağla batmayanı tələb etmək istəyirsiniz. Hər kim imanı küfürlə dəyişsə, həqiqətən düz yoldan azmış olur. Əhl-i kitabdan çoxu həqiqət özlərinə bəlli olandan sonra, Təbiyyətlərindəki həsəd üzündən iman gətirmiş olduğunuzdan sonra sizi küfrə tərəf sövq etmək arzusun deydilər. Allahın əmri gələnə qədər onları əhv edin və bağışlayın. Həqiqətən Allah hər bir şeyə qadirdir. Namaz qılın, zəkat verin. Qabağcadan özünüz üçün göndərdiyiniz hər xeyrəməli Allah yanında tapacaqsınız. Həqiqətən, Allah etdiyiniz bütün əməlləri görəndi. Yahudilər və xasperəslər dedilər, Cənnətə Yahudi və xasperəslərdən başqa heç kim daxil olmayacaq. Bu ancaq onların xülyalarıdır. Ya Muhammed, onlara de, Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi getirin. Bəli, Özünə Allaha təslim edən və gözəl əməl sahibi olan şəxsin əcri Rəbbinin yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmqin olmazlar. Yahudilər dedilər, xaçbərəslər heç bir düzgün və möhtəbər şəyə istinad etmirlər. Xaçbərəslər isə dedilər ki, Yahudilər heç bir düzgün və möhtəbər şəyə istinad etmirlər. Bir alda ki, hər iki dəstə səmavi kitabı oxuyurlar. Nadanlar da olar kimi bir söz danışdılar. Allah qiyamət günündə onların arasında olan bu ixtilaf barəsində hökum verəcəkdir. Allahın məcidlərində Allah adının orada çəkilməsinə mani olanlardan və onların xarab edilməsinə çalışanlardan daha zalım kim ola bilər? Onlar məscidlərə ancaq qorxa-qorxa girə bilərdilər. Onlar üçün bu dünyada rüsvayçılıq və ahirətdə isə böyük əzav vardır. Şərqdə, qərbdə Allahındır. Hər hansı tərəfə üst tutsaz, əslində Allaha tərəf üst tutmuşsuz. Həqiqətən Allahın rəhməti genişdir və o hər şeyi biləndir. Xaçbərəslər dedilər Allah özü üçün övlad götürmüşdür Allah bu kimi şeylərdən pak və müqəddəsdir Göylərdə və yerdə hər nə varsa Hamısı onun mülkiyyətində və itaətindədir Göyləri və yeri yaradan odur Bir işi görmək istədiyi zaman Ona ancaq ol deyər O da dərhal olar Nadanlar dedilər Allah bizimlə danışsaydı Ya bizə bir möcüzə göndərsəydi Nə olardı ki? Bunlardan qabaqkılar da Onların söylədikləri kimi söyləmişdilər Onların qəlblərindəki düşüncələri Necə də bir-birinə bənziyir? Biz yəqin əhlinə Ayələrimizi aydınlaşdırmışıq Həqiqətən biz səni haqq olaraq Mücləverən və xəbərdarlıq edən göndərdik Sən isə cəhənnəm əhl-i barəsində Peyğəmbərliyi onlara çatdırdıqdan sonra Soruşulmayacaqsan Nə yahudilər, nə də qasperəslər Sən onların dininə tabi olmayınca Səndən əslə razı olmayacaqlar Onlara de Təkcə Allahın hidayəti doğru yoldu İndiyisə, sənə gələn bu ilimdən sonra onların nəfsanı istəklərinə uysan, sənin üçün Allahın müqabilində nə bir dost, nə də bir köməkçi tapılmaz. Kitab verdiyimiz kimsələr onu düzgün oxuyanlar, ona iman gətirənlər də elə onlarlar. Onu inkar edənlər isə ziyana uğrayacaq olanlardır. Ey İsrail övladı! Sizə verdiyim nimətlərimi, sizi aləmlərə üstün tutduğumu yad edin. Qorxun, elə bir gündən ki, o gün heç kimsə ayrısının dərdinə yaramayacaq, heç kimsədən əvəz qəbul olunmayacaq, heç bir şəfaət ona fayda verməyəcək və nəhayət özlərinə də köməkli edilməyəcəkdir. Ey rəsullum, yadına sal ki, İbrahimi Rəbbi bir neçə söz ilə imtihana çəkdi Və o, bu imtihanların ötləsindən yaxşı gəldikdə Allah ona buyurdu Mən səni insanlara imam etdim İbrahim soruşdu Mənim nəslimdən necə? Allah buyurdu Mənim əhdim isə zülümkarlara şamil olmaz O zamanı xatırlayın ki, Kəbə evini insanlar üçün yığınacaq və əminamanlıq yeri qərar verdik və dedik. Siz isə İbrahimin məqamından durduğu yerdən özünüzə namaz qah edin. İbrahimə və İsmailə mənim Kəbə evimi təvaf edənlər, eytikaf edənlər, rüku və səcdə edənlər üçün təmizləyin deyə əmrid. İbrahim dedi, Pərverdigara, Buranı əminəmanlı şəhər et, Buranın əhalisindən Allaha və ahirət gününə inananlara Cürbəcür məhsullardan ruzi verir. Dedikdə, Allah buyurdu, Mən kafir olana da bir qədər ruzu verərəm, Lakin sonra onu cəhənnəm əzabına tərəf sövq edərəm. Onun qaydacaq yeri nə yaman bir yerdir. Onu da yadına sal ki, İbrahim ilə İsmail birlikdə Kəbənin bünövrəsini uçaltdıqları zaman Pərvərdikara bizdən qəbul edin. Doğrudan da sən eşidən və bilənsən deyirdilər. Pərvərdikara, Bizi sənin əmrinə itaət edən Bəndələrdən qərar ver. Bizim nəslimizdən də Sənin itaətində olan bir ümmət qərar ver. Həc ibadətinizin tərzini bizə göstər və bizə mərhəmət edin. Həqiqətən, tövbələri qəbul edən və mehriban sənsin. Fərverdikara, onlara sənin ayələrini oxuyan, kitabı və hikməti öyrədən, Və təmizləyən bir peyğəmbər göndər Həqiqətən İzzət və hikmət sahibi olan Ancaq sənsən Axmaq olan kimsədən başqa İbrahimin dinindən Kim üz çevrər Həqiqətən Biz onu dünyada Peyğəmbərliyə seçdik Və həqiqətən də o Ahirətdə Saliflərdəndir Rəbbi İbrahimə Təslim ol dediyi zaman İbrahim Aləmlərin Rəbbinə Təslim oldum Dedi İbrahim və Yəqub Bunu öz oğlanlarına Dəsiyyət etmiş Və hər biri öz oğlanlarına Demişdi ki Ey oğlanlarım Həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdir Və siz ancaq Müsəlman olaraq Dünyadan getməlisiniz Yəqubun ölümü yetişən zaman Siz onun yanındaydınızmə? O Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Deyə oğlanlarından soruşduğu zaman dedilər Sənin Allahına Və ataların İbrahim, İsmail və İshadın Allahı olan tək Allaha ibadət edəcəyik və biz ona təslim olanlarıq. Onlar gəlib getmiş bir ümmətdir. Onların əldə etdikləri özlərinə, sizin də əldə etdikləriniz özünüzə aittir. Onların etdikləri əməllər barəsində sizdən soruşulmazdır. Yahudilər və xaçpərəstlər Müsəlmanlara dedilər Hidayət yolunu tapmaq üçün Yahudi və xaçpərəst olun Ya Muhammed Onlara de Ən doğru olan İbrahimin Dininə tabi olun O müşlüklərdən değildi Deyin ki Biz Allaha Bizə nazil olan Qurana İbrahim, İsmail İshak, Yəqub və onun övladına nazil olunana, Musaya, İsaya və ayrı peyğəmbərlərə, Rəbləri tərəfindən verilənlərə iman gətirmişik. Bunlardan heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz Allaha təslim olanlardanıq. Əgər onlar da sizin iman gətirdiyiniz kimi iman gətirsələr, şübhəsiz ki, Hidayət yolunu taparlar. Üzdöndərsələr, həqiqətən kim dəsləmiş olarlar? Allah onların qarşısında sənə kifayət edər. O, həqiqətən, hər şey eşidən və biləndir. Ey müminlər, deyin! Biz Allahın dinini qəbul etdik. Dini Allahın dinindən daha gözəl olan kimdir? Biz yalnız O'na ibadət edirik. Ey Muhammed! Kitab əhlinə de, siz Allah barəsində bizimlə mübahisə edirsinizmi? Halbuki O, bizim də Rəbbimizdir, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz özümüzə, sizin əməllərimizsə özünüzə aiddir. Ona sadiq olu və sədaqətlə, Tərəst iş bizik Yoxsa siz İbrahim, İsmail, İsaq, Yəqub Və onların övladlarının Yahudi və ya xaçpərəs oldularını söyləyirsiniz mi? Ey Muhammed Onlara de Siz yaxşı bilirsiniz Yoxsa Allah yaxşı bilir Allah tərəfindən gələn şəhadəti Öz yanında gizlədən şəxstən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin gördüyünüz əməllərdən qafil deyildir Onlar gəlib getmiş bir ümmətdir Onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin də əldə etdikləriniz özünüzə aiddir Onların etdikləri əməllər barəsində sizdən soruşulmaz İnsanlardan bəzi düşüncəsizlər deyəcəklər ki Müsəlmanları qabaqçı qiblələrindən döndərən nədir? Ey rəsulun, onların cavablarına de, şərq də, qərb də Allahındır. O, istədiyi şəxsi doğru yola hidayət edər. Beləliklə, sizi orta bir ümmət etdik ki, insanlara şahid olasınız və Peyğəmbər də sizə şahid olsun. Bundan əvvəl, üst tutduğun qibləni məhz Peyğəmbərə tabi olanlarla Peyğəmbərdən üst çevrənləri bir-birindən ayırt etmək üçün təyin etmişdik. Bu iş isə Allahın hidayət etdiyi kimsələrdən ayrısına ağır gələcəkdir. Allah sizin imanınızı və əvvəlki qıbliyə qıldığınız namazları zayədən deyildir. O, şübhəsiz ki, insanlara çox şəfqətli və mehribanmayın. Ey rəsulun! Biz sənin üzünün göyə tərəf çevrildiyini görürük. İndi isə səni razı olacağın bir qibliyə tərəf döndərdik. Öz üzünü Məscid-ül Hərama tərəf döndər. Ey müsəlimanlar, siz də harda olsanız üzünüzü oraya döndərim. Kitab verilmiş kimsələr bunun haqq olaraq Öz rəbləri tərəfindən gəlmiş olduğunu çox yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindən qafil deyildir. Şitab verilmişlərə hər cür möcüzə gətirsən də, Üst tutduğun qibləyə tabi olmazdır. Səndəki onların qibləsinə tabi olan deyilsən. Onlar da bir-birilərinin qiblələrinə tabi olmazlar İndi isə sənə gələn bu elmdən sonra onların nəfsani istəklərinə uysan, şübhəsiz ki, sən də zülümkarlardan olarsan. Kitab verdiyimiz kimsələr öz övladlarını tanıqları kimi Peyğəmbəri də tanıyırlar. Onlardan bir dəstəsi də haqqı bilə-bilə gizlədirlər. Bu haqq Rəbbindəndir ki, şübhə edənlərdən olmayasın. Hər kəsin üst tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə, Bir-birinizi qabağlamağa tələsin. Harada olursuzsa olun, Allah sizi bir yerə yığacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. Ey rəsulun, Hər bir yerə gedərkən, Üzünü məscidül ül hərama tərəf döndər. Şübhəsiz ki, Bu, sənin Rəbbinin tərəfindən gələn haqdır. Allah əməllərinizdən qafil deyildir. Ya Rəsulun, Hər hansı bir yerdən səfərə çıxarkən, Üzünü məsci dül hərama tərəf döndər. Siz də hard olsanız, Üzünüzü ona tərəf döndərin ki, Özlərinə zülm edənlərdən başqa, Sizin əleyhinizə bir eyd tutmasınlar. O zülümkallardan, Qorxmayın. Yalnız məndən qorxun ki, Mən sizə verdiyim neymətimi tamamlayım, Bəlkə də siz bununla haqq dolu tapasınız. Həmçinin öz içinizdən ayələrimizi sizə oxuyan, Sizi nəfslərinizi təmizləyən, Kitabı və hikməti sizə öyrədən Və bilmədiyiniz şeyləri bildirən bir peyğəmbər göndərdik. Beləliklə, məni yad edin ki, Mən sizi yad edim, mənə şükür edin və küfrə düşməyin. Ey iman gətirənlər, səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək alın. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Allah yolunda öldürülmüşlərə və şahid olanlara ölülər deməyin. Əksinə onlar dilidirlər. Lakin siz bunu dərkiləmirsiniz. Əlbəttə ki, biz sizi biraz qorxu ilə, biraz azlıqla, biraz da can itikisi, mal və məhsul qıtlığı ilə imtihan edərik. Ey rəsulun, bu kimi imtihanlara səbr edən bəndələrim üçün müştəvir. Onlar o kəslərdir ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman, biz Allaha məxsusuz və əlbəttə ki, ona tərəf qaydacaq, deyərlər. Rəbləri tərəfindən gələn məxvirət və rəhmət onlara aiddir və hidayətə çatmışlar da məhz onlardır. Həqiqətən, səfa və mərva Allahın əlamətlərindəndir. Demək, Allahın beyti olan kəbəsində, həccini və ya ümrəsini yerini yetirmək məqsədində olan şəxs üçün hər ikisini, Səfa və mərvanı təvaf etməyində heç bir maneçlik yoxdur. Hər kim könüllü olaraq vacib əməldən əlavə bir yaxşı əməl eləsə bilsin ki, Allah həqiqətən yaxşı mükafatlandıran və biləndir. Göndərdiyimiz açıq aydın dəlilləri və hidayət yolunu kitabda insanlara açıqladığımızdan sonra gizlədənlərə Həm Allah, həm bütün lənət edə bilənlər, lənət edənlər. Ancaq tövbə edənlər, özünü islah edənlər və həqiqəti açıqlayanlar ayrı, onları başlayaram. Mən tövbələri qəbul edən və mehribanam Allahım, mələklərin və bütün insanların lənəti kafirlərə və kafir halında ölənlərə olsun. Onlar bu lənət içində həmişəlik qalanlardır. Nə onların əzabları güngülləşdiriləcək, nə də onlara möhlət veriləcəkdir. Sizin tanrınız vahid olan Allahdır. Ondan başqa bir tanrı yoxdur. O başlayan və mehribandır. Həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə gündüzün bir-birini təqib etməsində, İnsanlara mənfəət yetirmək məqsədi ilə dənizdə üzən gəmilərdə, Ölmüş yer üzünü Allahın göydən yağış yağdırıb yenidən diriltməsində, Cürbəcür heyvanları onun hər tərəfinə yaymasında, Küləylərin dolandırılmasında və göylə yer arasında Allahın əmrinə tabi olan bulurlarda, Ağıl və düşüncə sahib olan insanlar üçün dəlillər və əlamətlər vardır. İnsanların içərisində Allaha şərik qoşanlar, şərikləri də Allahı dost tutduqları kimi dost tutanlar da vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbətləri daha dərindir. Əgər özlərinə zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüvvət və qüdrətin Allaha məxsus olduğunu, və onun əzabının şiddətli olmasını bilərdilər. O zaman tabi olunmuş, bütpərəslərin rəisləri tabi olan bütpərəslərdən uzaqlaşacaq, əzabı görəcək və aralarındakı əlaqə qırılacaqdır. O zaman tabi olanlar, əgər dünyaya qayıda bilsəydik, onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi və Biz də onlardan uzaqlaşardır, deyənlər. Allah bu cür onlara əməllərinin həsrətdən ibarət olduğunu göstərər və onlar cəhənnəm odundan çıxan deyirlər. Ey insanlar, Yer üzündəki şeylərdən halal və təmiz olanlarını yeyin. Şeytanın izlərinə uymayın. Həqiqətən o, sizə açıq-aşkar düşməndir. O, sizə ancaq pis və xilaf işlər görməyinizi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyinizi əmr edər. Onlara, Allahın göndərdiklərinə tabi olun deyildiyi zaman, biz atalarımızın getdikləri yolu izləyəcəyik deyillər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, Doğru yolda deyildilər sənecə, Onda yenə də atalarının yolunu izləyəcəklərmi? Kafirler səda və midadan başqa bir şey anlamayanlara bənzərlər. Onlar kar, lal və kördürlər. Ona görə də dərk etməzlər. Ey iman gətirinlər, sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsizsə, ona şükredin. Allah sizə ölmüş heyvanı, qanı, donu zətini və kəsildiyi zaman Allahdan ayrısının adı ilə kəsilənləri yeməyi haram etmişdir. Lakin məcburi halda naçar qalarkən həris olmamaq, və həddi aşmamaq şərti ilə, bunları yeməyin günahı yoxdur. Allah həqiqətən bağışlayan və mehirbandır. Allahın göndərdiyi kitabdan bir şey qizlədən və onunla azacıq bir şey alanlar və onu ucuz qiymətə satanlar qarınlarını oddan başqa bir şeylə doldurmazlar. Qiyamət günündə Allah onları danışdırmayacaq, onları təmizliyə çıxarmayacaq, Onlar üçün ağırlı əzab vardır Onlar hidayəti satır zəlalət və azınlığı alan Və bağışlanmaq əvəzinə əzabı qazanan kəslərdilər Məyər onlar cəhənnə moduna Nə qədər dözümlü olacaqlar Bu ona görədir ki Allah kitabı haqq olaraq döndərmişdir O kitab barəsində ixtilaf edənlər isə Şəfis ki, həqiqətdən uzaq bir nifaq içindədirlər. Yaxşılıq təkşə üzünüzü gün çıxana və gün batana çevirməyinizlə deyildir. Həm də yaxşı əməl edən şəxs əslində Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitab və peyğəmbərlərə inanıb, malını özünə çox istəkli olmasına baxmayaraq yaxın qohumlarına Və ya Peyğəmbərin getimlərə, yoxsullara, yolda qalmışlara, Dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf edən, Namaz qılan, zəkat verən, əhd bağladığda əhdlərinə sadiq qalan, Darlıqda, sıxıntıda və döyüş zamanı səbr edən kəslərdən ibarətdir. İmanlarında doğru olanlar və təqvalılar da məhz onlardı. Ey iman gətirənlər, qəsistən öldürülənlər haqqında sizə qisas vacib oldu. Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində öldürə bilərsiz. Öldürülən şəxsin din qardaşı və rəstəsi tərəfindən qatilə müəyyən bir şey bağışlandıqda, öldürülənin və rəstəsi tərəfindən olunmuş bağışlanmanın müqabilində, Yaxşı rəftar etsin Və ehsana riayət edərək Onun qanının qiymətini ödəsin Bu hök Rəbbiniz tərəfindən Cəzanızı güngülləşdirmək Həm də bir rəhmətdir Bundan sonra Təcavüzkarlıq edən şəxs üçün Ağırlı əzav vardır Ey ağıl sahibləri Bu qisasda sizin üçün Həyat vardır Ola bilsin ki Təqvalı olasız Sizin üçün qərarı alınmışdır ki, hər biriniz ölün vaxtı çatanda Qoyub gedəcəyiniz maldan, valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza ədalətlə bəyənilmiş surətdə vəsiyyət edəsiz Bu iş təqvallar üçün borcdur Hər kim vəsiyyəti eşitdikdən sonra dəyişdirsə, günahı yalnız onu dəyişdirənlərin boyununa Əqiqətən, Allah hər şey eşidən və biləndir. Amma hər kəs vəsiyyət edənin səhvə düşməsindən və ya günaha batmasından qorxduqda varislərin aralarında sürh etsə, onun üçün heç bir günah yoxdur. Allah bağışlayan və mehribandır. Ey iman gətirənlər! Sizin üçün oruz yazılmışdır vacib olmuşdur. Necə ki, sizdən əvvəlkilərə vacib idi. Ola bilsin ki, təqbalı olasız. Oruç tutmaq sayı müəyyən edilmiş günlərdir. Amma sizdən hər kimlə xoş olsa, yaxud səfərdə olsa, tutmadığı günlərin sayı qədər ayrı günlərdə orucunu tutmalıdır. Oruç tutmağa taqəti olmayanlar Yoxsulu doyuracaq qədər kəhfarə verməlidir. Hər kəs öz meyli ilə xeyriş görərsə, bu ona daha yaxşı olur. Əgər bilsəniz, oruç tutmaq nə qədər sizin xeyr nəzədir. Ramazan ayı insanlara doğru yol göstərən, Doğru ilə əyrini bir-birindən ayırt edən və Qur'an nazil olan aydır. Bu ayı görənlər bu ayda oruç tutmalıdırlar. Naxoş olan və səfərdə olanlar tutmadığı günlərin sayı qədər ayrı günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün asanlıq istəyir. Sizə çətinlik istəmir. Allah Ramazan ayında qeyd olunmuş səbəblər üzündən tuta bilmədiyiniz orucun sayını tamamlamanızı istəyir. Sizi Allah düz yola Yönəltməsinə görə ona təzim edin. Bəlkə də şükür edəsiniz. Bəndələrim, məni səndən soruşan zaman onlara söylə ki, mən onlara çox yaxınım. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul edirəm. Onlar da gərək mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər. Bununla da ola bilsin ki, Doğru yola hidayət olsunlar. Orucduq gecələrində qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edilmişdir. Çünki onlar sizin örtüyünüzdür və siz də onların örtüyüsüz. Allah sizin öz nəfslərimizə xəyanət edəcəyinizi bilirdi. Buna görə də onu sizdən keçdi və sizi bağışladı. Artıq onlarla təmas yaradın Allahın sizə Qərarı aldığını Onlardan tələb edin Süb açılıb Sübhün Ax sapı gecənin qara sapından Seçilənə və dan yeri Ağarana qədər yeyin Və için Sonra geciyə qədər Orucunuzu saxlayıb Tamamlayın Mətidlərdə İbadət halında olduğunuz zaman Qadınlarınızla təmas qurmayın Bunlar Allahın hökümləridir Və çalışın ki, bu hökümlərin həddini aşmayasınız Allah öz ayələrini insanlara bu cür qaydınlaşdırar Bununla belə bəlkə təqbalı olar Aranızda Bir-birinizi mallarınızdan bir qismini haksız yerə yemək üçün, günah yolu ilə rüşvət kimi hakimlərə verməyin. Bir halda ki, özünüz düzünü yaxşı bilirsiniz. Ey Muhamməd, bir gecəlik ayların barəsində səndən soruşanda de, onlar insanlara və həc əməlləri üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfdən girməyiniz yaxşı iş deyildir. Yaxşı iş insanın təqbalı olmasıdır. Evlərə qapılardan daxil olun və Allahdan qorxun. Ola bilsin ki, nicad qapasız. Sizə qarşı vuruşan kimsələrlə siz də Allahın yolunda vuruşun, lakin həddi aşmayın. Həqiqətən Allah qarşıdır. Hədbi aşanları sevməz, onları harda tapsanız öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Ona görə ki, fitnə qətildən daha pizdir. Bununla belə, Məscud-ül Həram yanında onlarla döyüşməyin ki, onlar da orada sizinlə döyüşməsinlər. Amma onlar döyüşə başlasalar, siz də onlarla döyüşün. Kafirlərin cəzası elədir. Əgər onlar vuruşdan və Allaha şərik qoşmaqdan əl çəksələr, şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və mehirbandır. Onlarla o qədər döyüşün ki, yer üzündə heç bir fitnə qalmasın və din yalnız Allaha məhsus edilsin. Əgər üst tutduqları yollarından əl çəksələr, onlarla işiniz olmasın. Çünki zülümkarlardan savayı, ayrısına düşməncilik edilməz. Bu haram ay, o haram ayın əvəzindədir. Bütün hörmətlər əvəzdi və qarşılıqlıdırlar. Demək, hər kim sizə təcavüz etsə, siz də onun təcavüz etdiyi kimi ondan əvəz alın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah təqvalılarlandır. Malınızdan Allah yolunda xərişləyin. Özünüzü öz əlinizlə təhlükə salmayın. Yaxşılıq eləyin ki, Allah yaxşılıq eləyənləri sevər. Allahdan ötürü, həc və ümrə əməllərini tamamilə yerinə yetirin. Və əgər bəlli bir səbəbə görə bir maneçliyi varsa, mümkün olan bir qurbanlıq göndərin. Qurbanlıq öz yerinə çatmayana kimi, Başınızı qırxmayın və ehramdan çıxmayın. Və sizdən xəstə olan, ya başından əziyyətə düşən bir şəxs olarsa, çarəsizlikdən ehramda başını qırxmalı olsa, başını qırxmaq üçün kəffara olaraq oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, yaxud qurban kəsməlidir. Təhlükədən əmin olduğunuz zaman, ümrə ilə, Həcc-i təməttö əmalını yerinə yetirənlər müəssər olan qurbanlığı kəsməlidirlər. Qurbanlıq tapa bilməyən şəxs isə bunun əvəzində həcc günləri vaxtında üç gün, qaydandan sonra isə yedi gün oruç tutmalıdır ki, bu üst-üstə on gün tamamdır. Bu həcc-i təməttö və ümrə-i təməttö ailəsi Məccüd-ül Həramda Məkkə və Məhkənin ətrafında sakin olmayanlar üçündür. Allahdan qorxun, bilin ki, Allahın cəzası ağırdır. Həccin vaxtı bəlli aylardır. Bu aylarda, ehram bağlamaqla həcci özünə vacib edən şəxs bilsin ki, həcc əsnasında yalan danışmamalı, qadınla yaxınlıq və mücadilə etməməlidir. Allah gördüyünüz hər bir xeyir işi bilir Xeyr əməllərlə Ahirətiniz üçün tədarik görün Ən yaxşı azıqa Təqva edin Məndən qorxun Ey ağıl sahibləri Rəbbinizin fəzil Və kərəminin ruzisini Biləməyinizdə heç bir günah yoxdur Ərəfatdan köşdüyünüz zaman Məşəlül həramda Allahı yad edin Və onu yad edin necə ki, bundan əvvəl azmışlardan idiniz və o sizi doğru yola hidayət etdi. Sonra xalqın köşdüyü və yaxud döndüyü yerdən siz də köçün. Allahdan bağışlanmaq diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və mehirbandır. Həc mərasəmini tamamlayıb qurtaranda, atalarınızı yada saldığınız kimi, Hətta ondan daha qüvvətli şəkildə Allahı yad edin. İnsanlardan eləsi də vardır ki, deyir, Pərverdi yara, bizə nə verəcəksənsə elə bu dünyada ver. Belə şəxslərin ahirətdə heç bir payı yoxdur. Və onlardan bəzilərdə deyirlər, Pərverdi yara, bizə bu dünyada da, ahirətdə də gözəl neymətlər ver və bizi Cəhənnəm əzabından qoru Onlar qazandıqları əməllərdən bir pay aparacaqlar Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir Ey həccə gələnlər Sayı bəlli olan günlərdə Mina dağında Allahı yad edin Hər kəs təqbalı olmaq şərti ilə Tələsib iki gündə əmalı yerinə getirsə Ona heç bir günah yox Eləcə də yubanana, üç gündə əməlləri yerinə yetirənə də günah yoxdur. Allahdan qorxun və bilin ki, onun yanına cam olacaqsız. İnsanlardan eləsi vardır ki, dünya həyatı haqqındakı sözləri səni təcübləndirir, qəlbində olana Allahı şahit gətirər və Allaha an dişər, halbuki o düşmənlərin ən qəddarıdır. Üç çevrəndə isə, Yer üzündə fitnə fəsad törətməyə çalışar Əkinləri və nəsilləri məhv edər Halbuki Allah fitnə fəsadı sevməz Ona Allahdan qorx deyilən zaman Qürur onu günaha sövk etdirər Beləsinə cəhənnəm kifayətdir Oraysa necə də yaman pis bir yerdir İnsanlardan eləsi də var ki Allahın razılığını qazanmaq yolunda öz canını fəda verər. Allah öz bəndələrinə qarşı çox mehribandı. Ey iman gətirənlər, hamılıqca İslama və ya sülhə gəlin. Şeytanın izlərinə uymuyun. Həqiqətən, O sizə aşkar düşməndir. Əgər bu qədər aydın dəlillər gələndən sonra, Yenə də yoldan azarsızsa Bilin ki, həqiqətən Allah izzət və hikmət sahibidir Yoxsa onlar gözləyirlər ki, Allahın əmri Ağ bulut kölgələri içində əzab mələkləri ilə gəlsin Və işi tamam eləsin Şübhəsiz ki, bütün işlər axırda Allaha qaydacaqdır İsrail övladından soruş Biz onlara Nə qədər açıq, aydın dəlillər göndərdik Allahın neyməti gələndən sonra Kimsə onu dəyişdirsə Bilsin ki Allahın cəzası ağırdır Kafirlər üçün dünya həyatı Ziyinətlənmişdir Və onlar iman gətirən şəxslərə Məzxərə edirlər Halbuki təqvallar Qiyamət günü onlardan üstündürlər Allah istədiyi şəxsə Saysız hesabsız Ruzu verər Bütün insanlar əvvəldə bir ümmət idilər. Allah onlara bəşarət verən, xəbərdarlıq edən peyğəmbərlər göndərdi və onlarla birlikdə insanlar arasında ixtilaf etdikləri xüsuslarda hökm etmək üçün haqq olan kitabı da nazil etdi. Halbı gözlərinə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı kin və həsəd üzündən ixtilafda olanlar kitab verilmişlərdən başqaları değildi. Nə var ki, Allah iman gətirən şəxsləri üstündə ixtilaf etdikləri şeydə öz izni ilə həqqə tərəf yönəldər. Allah istədiyi şəxsi doğru yola hidayət edər. Yoxsa, ey müsəlmanlar, sizdən əvvəl gəlib gedən insanların başına gələnlər, sizin başınıza gəlməmiş cənnətə daxil olacağınızı güman edirsiniz. Ruzi darlığı və sıxıntı onları bürümüşdür. Elə sarsılmışdılar ki, Hətta Peyğəmbər və onunla olan müminlər, Allahın köməyi nə zaman gələcəkdir deyirdilər. Agah olun, həqiqətən Allahın köməkliyi yaxındır. Ey Peyğəmbər, səndən nə infaq edəcəkləri barədə soruşanlara de, malınızdan infaq edəcəyiniz hər bir xeyrat ata-anıya, yoxsul qohumlara, Yetimlərə, yoxsullara və yolda qalmışlara məxsusdur. Gördüyünüz hər xeyr işi şübhəsiz ki, Allah biləndir. Sizin xoşunuza gəlmədiyi halda, sizə cihad vacib olmuşdur. Hoşlamadığınız bir çox şeylər var ki, sizə xeyrlidir. Eləcə də xoşladığınız bir çox şeylər var ki, sizin zərərimizədir, Allahın bildiyini. Siz isə bilmirsiniz, haram ayda döyüşmək haqqında səndən soruşanlara de, o ayda döyüşmək böyük günahdır. Lakin Allah yolunu bağlamaq, ona kafir olmaq, məscüd-ül hərama daxil olmağa mani olmaq və oradakıları oradan çıxarmaq, Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə döyüşdən daha bitirdi. Onların gücləri çatsa sizi dinlərinizdən döndərənə kimi sizinlə döyüşdə olarlar. Sizdən hər kim dinindən dönsə və kafir olaraq ölsə, dünya və ahirət əməlləri boşa çıxar. Onlar cəhənnəm əhlidlər və orada həmişəlik qalacaqlar. İman gətirənlər və hicrət edib Allah yolunda cihad edənlər, Onlar Allahın rəhmətinə bel bağlayanlardır. Allah bağışlayan və mehribandır. Səndən şərab və qumar barəsində sual edərkən, Onlara dey, onlarda həm böyük günah, həm də biraz maddi mənfəətlər vardır. Lakin günahı faydalarından çoxdur. Həm də səndən xəbər alırlar ki, nəyi infaq etsinlər, de. Öz ehtiyacınızdan artığını, Allah öz ailərini sizə bu cür acıqlayır. Ola bilsin ki, fikirlərinizi işlədəsiz. Dünya və ahirət işlərində düşünmək üzündən, Səndən yetimlərin haqqında sual edirlər. Onlara de, Onların işlərini sahmana salmaq xeyirlidir. Əgər onlarla bir yaşayırsınızsa, Onlar da sizin qardaşlarınızdırlar. Allah fasigi də, salihi də tanıyır. Əgər Allah istəsəkdir, sizi məşəqqətə salardı. Həqiqətən, Allah izzət və hikmət sahibidir. Allaha şərik qoşan qadınlar iman gətirməyincə, onlarla evlənməyin. Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir kəniz, Gözəlliyinə heyran qaldığınız müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Ha belə, müşrik kişilər Allaha iman gətirməyincə, Möminə qadınları onlara verməyir. Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir qul cəmalına heyran qaldığınız müşrik bir kişidən daha yaxşıdır. O müşriklər sizi cəhənnəmə tərəq çağırırlar. Allah isə sizi öz izni ilə cənnətə, Və bağışlanmağa tərək çağırır. Və ayələrini insanlara aydınlaşdırır ki, bəlkə ibrət alalar. Səndən heyz barəsində soruşurlar. Onlara de, heyz əziyyətli bir haldır. Heyz alında olan xınımlardan kənarda olun. Və təmizlənməyincə onlara yaxınlığı etməyin. Təmizləndikdən sonra Allahın sizə əmr etdiyi kimi onlara yaxınlaşın. Allah həqiqətən tövbə edənləri və paçlananları sevər. Ey mövmünlər, qadınlarınız sizin övvad əşdiyiniz tarlanızdır. İstədiyiniz vaxt tarlanıza yaxın gəlin. Özünüzə qabağcadan yaxşı əmər göndərin. Allahdan qorxun və bilin ki, onunla qarşılaşacaqsınız. Ey rəsulum, möminlərə cənnətlə nüjdə ver. Allahı andılarınızın əsası etməklə onu yaxşılıq etməməyinizə, günahdan çəkinməməyinizə və cəmatın arasında barışıq yaratmamağınıza görə qərar verməyin. Allah eşidən və biləndir. Allah Bilmədən içdiyiniz andlara görə Sizi cəzalandırmaz Lakin yalandan Və ya qəstən and içib yerinə getirmədiyinizə görə Sizi cəzalandıracaqdır Allah bağışlayan Və həlimdir Övrətlərinə yaxınlaşmayacağına dair And içən şəxslər üçün Dörd ay gözləmə müddəti vardır Əgər Andlarını sındırıb, kəfara verib yaxınlıq etsələr, Allah da bağışlayan və mehribandı. Və əgər boşamaq istəsələr, əlbəttə ki, Allah eşidən və biləndir. Boşanmış qadınlar üç dəfə heyz görüb, təmizlənənə qədər gözləməlidirlər. Əgər o qadınlar Allaha və axirət günənə inansalar, Allahın onların bətinlərində yaratdığını gizlətmələri onlara rəva deyildir. Və onların ərləri islah etmək istəsələr, bu müddət ərzində onları qaytarmağa layiq bilər. Onların boynunda kişilərin haqları olduqları kimi, onların da kişilərin boynunda müəyyən haqları vardır. Ancaq kişilərin onlara bir dərəcə üstünlükləri var. Allah İzzət və hikmət sahibidir Təlaq iki dədə mümkündür Ondan sonra ya qadını yaxşı saxlamaq Ya xoşluqla buraxmaq lazımdır Qadınlara verdiyinizdən bir şeyi tələb etməyiniz Sizə rəva değildir. Bu yalnız hər ikisinin Allah hüdudunu yerinə getirməməklərindən Qorxduqları zaman mümkündür Demək, əgər onların, hər arvadın Allahın hüdudunu yerinə yetirməyəcəyindən qorxarsızsa, arvadın ərinə bir şey verməsində heç biri üçün günah yoxdur. Budur Allahın hökumları. Ondan çıxmayan, Allahın hökumundan çıxanlar zülümkarlardırlar. Əgər onu üçüncü dəfə boşasa, ondan sonra o qadın ayrı bir kişi ilə evlənməyincə ona halal olmaz. Əgər ikinci əri onu boşasa, Allahın hökmünü yerinə getirəcəklərini bildikləri təqdirdə bir-birinə qayıtmalarında heç bir günah yoxdur. Bunlar anlayan bir qövm üçün Allahın açıqladığı hökümlərdir. Qadınlarınızı boşadıqda və onların gözləmə müddəti başa çatdıqda, onları ya xoşluqla saxlayın, ya da xoşluqla buraxın. Əziyyət etmək, zərər vermək və haqqlarına təcavüz etmək üçün onları saxlamayın. Hər kəs bu işi görsə, əslində, özünə zülm etmişimdir. Allahın ayələrini lağa qoymayın. Allahın sizə verdiyi neyməti, öyüd nəsiyyət almağınız üçün sizə göndərdiyi kitabı və hikməti yadınıza salın. Qorxun Allahdan. Bilin ki, Allah Hər şey biləndir. Qadınları boşadıqda və gözləmə müddətləri başa çatdıqda, yaxşılıqla aralarında razılaşdıqları təqdirdə, onların ərləri ilə evlənməklərinə mani olmayın. Bu öyüdlərlə ancaq sizdən Allaha və ahirət gününə iman gətirən şəxsə nəsihət verilir. Bu sizin üçün çox bərəkətdir və pak pakizədir. Allah bildiyini siz bilmirsiniz. Analar öz uşaqlarına iki il tamam süd versinlər. Bu hökm, süd verməyi təkmilləşdirmək istəyən şəxs üçündür. Anaların layiqınca yeməyi və qeymi uşaq atasının öhdəsindədir. Heç kəs gücündən artıq vəzifələnməz. Heç bir ana və heç bir ata uşağına görə zərər çəkməsin. Anaların nəfəqəsi varisini öhdəsinə olduğu zamanda varis üçün də hökm belədir. Əgər ana və ata hər ikisinin razlaşma və məsləhətləşməsi ilə uşağı 2 ildən tez süddən ayırmaq istəsələr, onlar heç bir günah yoxdur. Əgər öz uşaqlarınızı süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə, sizə heç bir günah yoxdur. Bu şərtlə ki, Öhtənizə aldığınız əmək haqqını müəyyən olmuş qayda ilə ödəyəsiz. Qorxun Allahdan və bilin ki, həqiqətən Allah sizin etdiklərinizi görəndir. Və sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün gözləməlidirlər. Hər qah öz iddələrini başa çatdırsalar, daha onların öz barələrində elədikləri yaxşı işlərdə heç bir günah yoxdur. Allah gördüyünüz işlərdən xəbərdardır. Vəfat iddəsində olan qadınlara kinayə ilə elçilik eləməyinizdə ya istəyinizi ürəyinizdə gizlətməkdə bir günah yoxdur. Allah sizin onları xatırlayacağınızı bilir, lakin onlarla gizlində vədələşmir. Ancaq onlara şəraitə müvafiq olan bir söz deyə bilərsiz. Müəyyən olmuş vaxtı çatmayınca, Onlarla evlənmək fikrində olmayın. Bilin ki, həqiqətən Allah sizin qəlbinizdə olanı bilir. Belədirsə, ondan həzər edin və bilin ki, Allah bağışlayan və həlimdir. Yaxınlıq etməyib, kəbin haqqını müəyyən etmədiyiniz qadınlarınızı boşamağınızın günahı yoxdur. Onları layiqınca varlılar, varları qədər, Yoxsullar isə güclərinə çatdığı qədər faydalandırın. Bu iş yaxşılıq edənlərə bir borcdur. Və onları yaxınlıq etməzdən əvvəl və kədin haqqlarını təyin etdiyiniz halda boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Ancaq onlar özləri yaxud nigah müqaviləsi əlində olan səlahiyyətli şəxs nigah haqqını bağışlaya bilərlər. Ey şilər, sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə yaxşılıq etməyi unutmayın. Şübhəsiz ki, Allah sizin elədiklərinizi görəndir. Namazları xüsusilə orta namazı gözləyin və dua edərkən Allah üçün ayağa qalxın. Əgər qorxsanız, Piyada və ya minik üstə namaz qılın. Arxain olduqda isə, qabağcalar bilmədiyinizi öyrətdiyi kimi Allaha zikr edin, namaz qılın. Sizdən ölüb, arvadlarını qoyub gedən şəxslər öz qadınları üçün vəsiyyət etsinlər ki, vələsələr onlara bir il müddətində baxsınlar və onları ərləri evindən çarmasınlar. Özləri çıxıb getdikləri təqdirdə, öz barələrində, şəriyyəti müvafiq şəkildə gördükləri işlər üzündən siz günahkar deyilsiniz. Allah izzət və hikmət sahibidir. Boşanmış qadınları xoş görülən bir şəkildə faydalandırmaq təqvallar üçün bir vəzifədir. Allah sizə öz ayələrini, Bu cür aydınlaşdırar ki, bəlkə anlayasız. Minlərcə adamın ölüm qorxusundan, öz yurdlarından çıxıb getdiklərini görmədim mi? Allah onlara, ölün, dedi və sonra onları dirildi. Həqiqətən, Allah insanlar üçün mərhəmət sahibidir. Və lakin insanların çoxu şükr etməzlər. Allah yolunda döyüşün və bilin ki, Allah eşidən və görəndir. Allah yolunda könül xoşluğu ilə halal mallarından verən kimdir ki, Allah da onun əvəzini qart-qart artıq versin. Allah sıxıntıya savar və sıxıntını açar. Siz onun yanına qaytarılacaqsınız. Musadan sonra bəni İsraildən bir dəstə əyan əşrəfin başına Gələnləri görmədim mi? O zamanki, Onlar öz peygəmbərlərindən birinə dedilər, Bizə bir hökmidar göndər ki, Allah yolunda döyüşək. O da onlara dedi, Sizə döyüş əmri gələndə, Döyüşməsəz necə? Onlar dedilər, Niyə gərək Allah yolunda döyüşməyək? Bir halda ki, Yurdumuzdan və övladlarımızın, Yanından çıxarılmışıq Sonra isə onlara döyüşmək əmri gəldikdə Az bir qismindən başqa Hamısı üst çevirdilər Allah zülümkarların halından Agahdır Peyğəmbərləri onlara dedi Həqiqətən Allah siz üçün Talutu patşah göndərdi Dedilər Bizə necə patşah ola bilər Bir halda ki, biz şahlığa ondan daha haklıyıq. Həm də heç ona bol mal dövlət verilməmişdir. Peyğəmbərləri dedi, Həqiqətən Allah onu sizdən üstün seçib, Elimdə və cisimdə ona üstünlüyü vermişdir. Allah öz hökmüranlığını istədiyinə verər. Allahın rəhməti genişdir və hər şeyi biləndir. Peyğəmbərləri onlara dedi, həqiqətən onun hökmüranlığının əlaməti, Musaya verilən sandığın sizə də verilməsidir. Onun içində sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən bir rahatlıq, həm də Musa və Harun nəsilindən bağlı qalan şeylər vardır. Onu mələklər daşıyacaqlar. İman gətirmiş olsanız, sizin üçün onda qəti bir dəlil vardır. Talut öz qoşunu ilə yurdundan ayrıldığı zaman dedi Allah sizi bir çay vasitəsilə imtihan edəcək Hər kim onun suyundan içsə, o mənim dinimdən deyildir Hər kim ondan dadmasa, yaxud bir oğucdan artıq götürməsə, o mənləndir Lakin onların az bir qismindən başqa hamısı o sudan içdilər Qalud və onunla birlikdə olan möminlər çaydan keçdikdən sonra, bugün bizim calut və onun ordusuyla döyüşməyə taqətimiz yoxdur, dedilər. Allahın rəhmətinə qətən qoğuşacaqlarına inanan şəxslər isə dedilər. Bir çox vaxt olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib. Doğrudan da Allah sabr edənlər Onlar Calut və onun ordusu ilə üz-üzə gələndə dedilər: "Pərverdicə yara, bizə bollu səbr ver. Qədəmlərimizi sabit et. Və bu kafir qövmə qalib gəlmək üçün bizə kömək ol. Nəhayət, Allahın izniylə onları məğlub etdilər. Və Davud Calutu öldürdü. Allah Davuda patşahlığı və hikməti verdi. İstədiyini də ona öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzisini bəzisi ilə dəf etməsə idi, yeryüzü fəsada çəkilərdi. lakin Allah bütün aləmlərə mərhəmət sahibidir. Bunlar Allahın ayələridir ki, haqq olaraq sənə oxuyuruq və həqiqətən Sən peyğəmbərlərdənsən. Ya Muhammed, peyğəmbərlərin bəzisini bəzisinə üstün etdik. Bunlardan elə şəxs vardır ki, Allah onunla danışdı və bəzisinin dərəcəsini uçaltdı. Məryam oğlu İsa'ya da açıq aydın möcüzələr verdik və onu ruhul qudus ilə Qüvvətləndirdik Əgər Allah istəsə Bu peyğəmbərlərdən sonra gələn insanlar Özlərinə göndərilən Açıq aydın dəlillərdən sonra Bir-birilərini qırmazdılar Lakin İxtilafa düşdülər Onlardan bir qismi iman gətirdi Bir qismi də Kafir oldu Əgər Allah istəsə idi Bir-birilərini öldürməzdilər Lakin Allah öz istədiyini edər. Ey iman gətirənlər! Alışveriş, dostluq və şəfaətin mümkün olmayacağı bir gün gəlməmişdən sizə verdiyimiz ruzudan paylayın. Kafirlər özlərinə zülm edənlərdi. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Diridir və öz zati ilə qaimdir. Onunla mürgü vurar Nə də yuxlayar? Göylərdəkilər və yerdəkilər hamısı O'nundur. Allahın izni olmadan O'nun yanında kim şəfaət edə bilər? Onların önlərində və arxalarında olan hər bir şeyi, keçmişi və gələcəklərini bilir. Onlar Allahın elmindən, Allahın öz isteyindən artıq miqdar tərk edə bilməzdər. Onun elin və qüdrəti göyləri və yeri öz ahadəsinə almışdır. Yeri və göyləri mühafizə etmək ona çətin deyilməkdir. O, çox ucaq və çox böyükdür. Dində zor yoxdur. Artıq haq yol batildən seçilmişdir. Hər kim tağutu inkar edib Allaha iman gətirsə, o, qırılması mümkün olmayan, Möhkəm bir itə avatmış olur. Allah eşidən və biləndir. Allah möminlərin dostu və ixtiyar sahibdir. Onları qaranlıqlardan nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutdur ki, onları nurdan qaranlıqlara çəkirlər. Onlar cəhənnəm əhlidirlər və orada daimi olaraq qalacaqlar. Allahın verdiyi hökminanlıq üzündən İbrahim ilə Rəbbi barəsində mücadilə edən şəxsi görmədim mi? İbrahim ona, mənim Rəbbim dirildir, həm də öldürür, dediği zaman o dedi, mən də dirildərəm və öldürərəm. İbrahim, həqiqətən Allah günəşi məşriqdən çıxardır, sən də onu məğribdən çıxard dedikdə, Kafir olan şəxs heyrətdə qaldı. Allah zülümkar qövmü hidayət etməz. Və ya damdivarı uçub batmış bir kənddən geçən şəxsin əhvalatını görmürsən mi? O, görəsən Allah bu kəndin əhlini ölümündən sonra necə dirildəcək? Dedikdə Allah onu yüz il ölü saxladı. Sonra dirildi. Allah buyurdu. Nə qədər ölüm halında qalmışam? Dedi, Bir gün və ya bir günün bir hissəsi qədər. Allah buyurdu, Yox, Əksinə, Yüzül ölmüş halde idi. Bir bax, Taamına və içdiyin suyuna, Hələ də, İy və qoxusu dəyişilməmişdir. Və bir də öz qulağına bax, Gör necə sürmüşdür. Beləliklə, Səni insanlar üçün məad barəsində bir nişanə etdik. Sümüklərə bax, gör onları necə qoğuşduracaq, Sonra da onları ət ilə örtəcəyik. Ona bunlar aydın olan kimi, Bilirəm ki, Allah hər şəyə qadirdir, dedi. O vaxtı yadına sal ki, İbrahim dedi, Pərvərdik ara, Ölüləri necə diriltdiyini mənə göstər. Allah buyurdu, Yoxsa iman gətirməmişsən? Dedi, Bəli, əlbəttə ki, inanmışam, Lakin ürəyim rahat olsun, deyə soruşdur. Allah İbrahimə buyurdu, Dörd quş durdu və onları öz yanında doğra, Daha sonra hər dağın başına onların bir parçasını buyur. Sonra onları çağır, sürətlə sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah izzət və hikmət sağ Mallarını Allah yolunda infaq edənlərin sədəqələri yedi sümbül verən bir toxuma bənzərlər ki, sümbüllərin hər birində yüz tun vardır. Allah istədiyi şəxs üçün onu qat-qat artırar. Allahın rəhməti genişdir. Və hər şeyi biləndir. Mallarını Allah yolunda infaq edən və infaq edəndən sonra minnət qoymayib əziyyət verməyən şəxslərin savabları Rəbbiləri yanındadır. Onlara bir qorxu yoxdur. Onlar qəngin olmazlar. Hoş bir söz demək və başlamaq isə dalınca əziyyət verilən sədaqədən daha yaxşıdır. Allah ehtiyatsız və həlimdir. Ey iman gətirənlər, Malını insanlara göstərmək üçün riyakarlıqla sərf edən, Allaha və ahirət günlə iman gətirməyən şəxs kimi Sədəqələrinizi minnət qoymaq və əziyyət verməklə batil etməyin. Bu kimlərin məsəli üstündə bir miqdar torpaq olan bir daşa bənzər ki, Cür yağış ona düşən kimi torpağa aparar və daş çılpaq qalar. da etdikləri işdən heç bir şey qazanmazlar. Allah kafir olan qəvmi hidayət etməz. Mallarını Allahın razılığını qazanma və nəfslərini arxayın etməy üçün infaq edənlərin sədəqələri uca tapanın üstündə olan bir bağa bənzər ki, ora dur yağış düşəndə barlarını iki qat artırar. Dur yağış düşməsə belə bir az çıxılma da kifayət edər. Həqiqətən Allah nə etdiyinizi Görəndir. Sizdən biriniz mi ki, İçində xurma, Üzüm, Cürbəcür meyva ağacları olan, Altından arxılar axan bir bağı olub, Uşaqları kiçik ikən, Ona qocalıq üz versin, Və birdən birə, Odlu bir qasırğa, Ona düşsün, Və bağ yansın, Allah öz ayələrini, Sizin üçün bu cür aydınlaşdırır. Bəlkə, Düşünəsiniz, ey iman gətirənlər, qazandığınız paq şeylərdən və sizə yerdən, torpaqdan, yetişdirdiymiş şeylərdən infaq edin. İnfaq etmək üçün pis və yaramazın dalınca getməyin. Bir halda ki, onu əgər özünüzə versəydilər, göz yummadan almazdınız. Bilin ki, Allah ehtiyatsızdır, həqiqətən həmq və sənaya layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qurxudar Və sizi pis işlərə vadə edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlamaq Və fəzil mərhəmət vədəsi verir Allahın rəhməti genişdir Və hər şeyi biləndir Allah istədiyi şəxsə hikmət verər Hikmət verilən adama isə Demək olar ki Çoxlu xeyir verilmişdir Ağıl sahiblərindən başqa Bunu dərk edən olmaz. İnfaq etdiyiniz hər nəfəqəni və ya nəzr etdiyiniz hər nəzri Allah həqiqətən bilir. Zülümkarlar üçün heç bir köməkçi yoxdur. Sədəqələri aşqarcasına versəniz, o necə də gözəl işdir. Və lakin gizlində olaraq onu yoxsullara versəniz, sizin üçün daha xeyirlidir. Sizin günahlarınızın bir qismini silər. Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Onları hidayət etmək sənin öhdənə deyildir. Lakin Allah istədiyi hər bir şəxsi özü hidayət edər. İnfaq etdiyiniz hər bir malın xeyri özünüzədir. Amma onu Allahın razılığını qazanmaqdan başqa, bir qəsdlə infaq etməmə şərti ilə, infaq etdiyiniz hər malın əvəzi tamamilə sizə veriləcəkdir. Sizə, əsla zülm edilməz. İnfaq, Allah yolunda, cihatda iştirak etmə səbəbi ilə, dolana bilməyib sıxıntıya düşən, və yaşayış xərcini təmin etmək üçün, səfərə çıxa bilməyən yoxsullar üçün, onların iffətli olduqlarını, üzündən tanımayanlar, bu kimi şəxsləri, varlı hesab edirlər. Ya Muhammed, sən isə, Onları üzlərindən tanıyırsan, onlar israrla cəmaatdan bir şey istəməzdər. Onlara infaq etdiyiniz hər şeydən Allah ayağdır. Mallarını gecə və gündüz, gizli və aşılar infaq edənlər üçün Rəbləri yanında əcləri vardır. Onlar üçün heç bir qorxu yoxdur, dəmqin də olmazlar. Ribayı yiyən şəxslər qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş müxəbbət adam kimi qalxalırlar. Bu, ona görədir ki, onlar dedilər, alışveriş də riba kimidir. Halbuki, Allah alışverişi halal, ribanı isə haram etmişdir. Demək, hər kim Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə, riba xorluqdan əl götürsə, Keçmişdə aldığı özünündür və işi Allaha aiddir. Yox hər kim riba xorluğa qayıtsa, Demək onlar cəhənnəm əhlidirlər. Onlar daimi olaraq orada qalacaqlar. Allah ribanın bərəkətini məhv edər Və sədəqələrin bərəkətini ardırar. Allah küfrə və günaha qapılanları Sevməz İman gətirən salih əməllər edən Namaz qılan Və zəkat verənlərin əcirləri Rəbbləri yanındadır Onlar üçün Heç bir qorxu yoxdur Qəmgin də olmazlar Ey iman gətirənlər Qorxun Allahdan Əgər doğrudan da Mövmüzsüzsə Ribadan gələn gəlirdən Əl çəkin Belə etməsəniz Bilin ki, Allahın və onun Rəsulunun əleyhinə müharibəyə girmiş amursuz. Tövbə etsəniz, sərmayə sizindir. Beləliklə, nə siz zülm edirsiniz, nə də sizə zülm olur. Borcunun əli dara düşdükdə, vəziyyəti yaxşılaşana qədər buna mühletdir. Doğrudan da borcunu verə bilmirsə, Bilmək istəyirsizsə, bilin ki, ona borcu bağışlamağınız sizin üçün daha xeyirlidir. Allaha tərəf qaydacağınız bir gündən qorxun. Hər kəsə qazandığı əməlin əbəzi veriləcək və onlara zülm olunmayacaqdır. Ey iman gətirən şəxslər, müəyyən müddətə bir-birinizə borc verib, borc aldığıda onu yazın. Bunu aranızda bir katib ədalətlə yazsın. Katib Allahın ona öyrətdiyi yazmaqdan boyun qaçırmasın. Katib yazsın və borcda olan şəxs də imla edib yazdırsın. Rəbbi olan Allahdan qorxsun və ondan bir şey əsqiltməsin. Borcdu səfəh ya zəif uşaq və ya qoca olsa, ya da imla etməyə qadir olmasa, onda gərək onun vəlisi, Ədalətlə imla etsin. Kişilərinizdən iki nəfər şahid tutun. Əgər iki kişi tapılmasa, razı olacağınız şahidlərdən bir kişi ilə iki qadını şahid tutun ki, əgər onlardan biri unutsa, o birisi onun yadına salsın. Şahidlər çağırıldığı zaman boyun qaçırmasınlar. Borc istər az olsun, istərsə çox, Onun ödəniləcək vaxtını belə yazmağa ərimməyin. Sizin bu yazmağınız Allah yanında daha ədalətdir, Şahidlik üçün daha möhkəm, şək şübhə düşməməyinizə daha yaxındır. Lakin öz aranızda əldən ələ dolandırdığınız naxt ticarəti yazmamağınızda sizin üçün günah yoxdur. Hər halda alışveriş etdiyiniz zaman şahid Heç bir katibə və şahidə zərər dəyməməlidir. Zərər getirsəniz, əlbəttə Allahın itayətindən çıxmış olarsınız. Qorxun Allahdım. Allah sizə təlim edir və Allah hər şeyi biləndir. Səfərdə olub katib tapa bilməsəniz, girov saxlamaq kifayətdir. Bir-birinizə eytibarınız varsa, Etibarlı sayılmış şəxs əmanəti ona qaytarsın Və onun Rəbbi olan Allahdan qorxsun Şahidliyi gizlətdir Onu gizlədən şəxsin qəlbi həqiqətən günahkardır Allah etdiyiniz əməlləri biləndir Göylərdəkilər və yerdəkilər Allaha məxsusdur Ürəklərinizdə olanı istər aşlara çıxarasınız İstərsə cizlədəsiniz, Allah sizi onunla haqq hesaba çəkəcəkdir. Sonra isə Allah istədiyini bağışlayar və istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir. Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə inanıb, möminlərin də hamısı Allaha, Onun mələklərinə Kitablarına Və peyğəmbərlərinə iman gətirdilər Və dedilər Biz onun peyğəmbərlərinin arasında Fərq qoymuruq Həm də dedilər Eşitdik Və itayət etdik Tərvərdikara Sənin Bağışlamağını istəyik Ahırda Sənin dərgahına qaydaşıyıq. Allah heç kimi gücündən artıq vəzifələndirməz. Hər kəsin qazandığı yaxşı əməlin mənfəəti və ələ gətirdiyi pis əməlin zərəri özünə aiddir. Pərverdi gara, bir hökmü unutmuşuqsa, ya səhvə düşmüşüksə, bizi sorğuya çəkmə. Pərverdikara, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, Bizi ağır təkliflərə yükləməm. Pərverdikara, gücümüz çatmayan şeyi bizə daşıtma. Bizi əff et, bizi bağışla və bizə rəhm et. Sənsən bizim mövvamızın. Kafirlere gələbə çalmaq için bize kömək